12. Jaj, édes kicsi kincsem. A férfi a kezébe temette az arcát. Kinyílt az ajtó, és az előbbi nyomozó Tamás dugta be a fejét. Átveszem, Tekla, a főnök hivat. Frász, ez most fontos? Menj, nem én találtam ki. Dehogy megyek. Ha csak nem valami eget rengetően nagy dolog. A nyomozó a hátamgé bökött az ujával. Eget rengetően nagy dolog! Na, én duj, rád várnak! Miközben Kárpáti őrnagy végig sietett a folyosón, azon morfondírozott, mi lehet egy gyermekgyilkosságnál is eget rengetőbb. A főnöke irodájához vezető utat egyre dühösebben tette meg. Mi az, hogy őt, az osztályvezető helyettest megzavarják? Mi az, hogy csak úgy kirángatják egy kihallgatásról? Már éppen meg volt a kontaktus a Éppen a bizalmába férkőzött. Hiszen mindig ez a legnehezebb. Elnyerni a bizalmát annak, aki, a beszél, az életfogytig tartó börtönt kockáztatja. Pont ott tartottak, hogy megbeszélték, leírják mindazt, amit az elkövető elmesélt. Hogy jegyzőkönyvbe mondja a gyilkosságot. Tekla tudta, hogy nem lesz második alkalom, nem lesz újabb lehetőség. Ez az ember nem gyilkos típus kétségbeesésében elkövette azt a bűnt, aminél szörnyűbbet maga sem tudott volna elképzelni. Ha pasasból láthatóan már megy ki az alkohol, fogy belőle az adrenalin, távozik a feszültség, a sok. Lassan újra elkezd dolgozni az agya, és hamarosan megérti, mit követett el. Aztán jön a következő lépés, rövid időkérdése, és teljes súlyával rá fog törni a felismerés. Nem csak megérti, hanem majd át is érzi, hogy az, akit a legjobban szeretett, már nincs. A saját gyermeke, és miatta nincs. Akkor majd összeomlik. Zokogni fog, ha fejét veri a falba, összekarmolja az arcát kinyában. Azután jön az apátia. Az üveges tekintet, ahogy ültében lassan előre-hátra hintázik. Végül pedig öngyilkos lesz. Teljesen mindegy, mire ítéli a bíróság, ha ugyan megéri egyáltalán a tárgyalást, mert meg akarja ölni magát. A rendszer hibája, hogy az apparátus majd megkísérli ezt megakadályozni. Pedig miért is kellene őt életben tartani? Nincs már miért élnie, és nincs miért életben tartani. Élő halott lesz addig is, amíg nem sikerül neki, hogy felvágja az ereit, vagy felkösse magát a cellában. Kárpáti tekla látott már nem egy ilyen esetet. Pontosan tudta, mi a menetrend ilyenkor. Éppen ezért volt mindennél lényegesebb, hogy addig beszéltessék az embert, Addig vegyék fel a vallomását, amíg az egyáltalán hajlandó megszólalni. Hamarosan bezár, és soha többé nem nyílik majd meg. A történteket a sírba viszi. Képtelenség hát, hogy egy ilyen pillanatot, egy ilyen kihallgatás zavarnak meg a főnöke utasítására. A kurva életbe hát senki sem akarja tudni az igazságot? Az őrnagy a folyosó végére érve már sisterget a méregtől. Odaért a főnöke irodájához, és kopogás nélkül berontott. – Már éppen beszélni kezdett! – vágott beledühösen a mondókájába Tekla, amikor a főnöke csontos bálint a lezredes rezignáltan leintette. – Dugó! Ezerszer mondtam, hogy nem beszélhetsz velem ilyen hangon! – De ez most fontos? – Emberölésekkel foglalkozunk, Tekla. Minden ügy fontos. – Éppen elkezdte mondani a… – mennet kell! Kárpáti Tekla felhorkant. – Mi a fene lehet fontosabb ennél a gyilkosságnál? – Öt másik. – Tessék? Csontos Anot eszébe pillantott. Zugló, Abonyi utca, öt halott. A nő végre kezdte felfogni, mit mondott a főnöke? Mit tudunk róla? Azt, hogy azonnal indulsz. A helyszín a Téd. Ugye tudod, hány hónapos terhes vagyok? Akkor eddig miért nem mentél el beteg állományba? Így jártál. Tekla savanyúan elhúzta a száját. Végül is jogos. Szarban vagyok, most te vagy az elérhető legjobb. Csináld meg. Valami több azért csak van? Egy sikoltozó nő, aki a lakásban megtalálta holtesteket. Alig fél órával ezelőtt történt. Ő ott valami házvezetőnő vagy ápoló, ha fene tudja. Majd kideríted. A 112-re telefonált be, de alig értették a zokogástól, hogy mit mond. A kerületiek kiküldtek egy járőrt, az 10 perce jelentette, hogy a lakásban öt halott van, mindannyian 80 év felettiek. Mi az Isten történhetett ott? Ezt kell kideríteni. Az osztály bent lévő állománya kimegy veled, egy része már el is indult, de azzal a szigorú utasítással, hogy te vagy a parancsnok, várjanak meg, mielőtt bármihez is nyúlnának. Hány ember? 8. A kerületi kapitány kivezényelte a teljes bűnügyi állományát, az vagy 20-30 további nyomozó, aki az utasításodra vár majd. A helyszínelők? Most riadóztattuk őket. Veled együtt fognak kérni. Akkor indulok. Csontos alezredes bólintott, majd tollával megkocogtatta az asztalát. A nő visszafordult az ajtóból. Igen? Tekla, ez az ügy, hogy is mondjam, szenzitív. Amennyiben? Először is a sajtó. Fél órán fognak ott a hiénák. Az esti híradóba innen akarnak majd vért szerezni. Tartsd őket távol. Amilyen messze csak lehet. Kárpáti teklagonoszul elvigyorodott. Ezer örömmel. Az egész utcát lezáratom. Nem fognak bejutni. Már lezárattam, de ha kiértél... Néz körül, hogy kijebb tudjuk etolni a kordunt. És figyelj oda a kollégákra. Nem akarok az esti híradóban nevetgélő, rágózó zsarukat látni. Értem. Más? Hogy ne lenne. Akin csak tábornoki egyenruha van Pesten, az egy óra múlva ott fog nyüzsögni. Olyan lesz ez, mint tíz évem úr. Fasza! nyugodt feltekla. Minden nagy büntény helyszínén gond volt ez a világ összes rendőrségénél. Van, ahol jobban, van, ahol kevésbé, de gond volt. Minden fejes meg akarta mutatni ilyenkor, hogy mennyire fontosak, ezért aztán, amint hírt kaptak, hogy mi történt, azonnal ott termettek. Ez persze csak arra volt jó, hogy hátrátassák a nyomozást. Amint kért egy tábornok, azonnal jelentést akart, aztán rendszerint okoskodni kezdett, és húsz éves példákat idézett, hogy mit is kellene csinálni, mert amikor ő volt ifjú nyomozó, akkor ez meg az vád be. Bla bla bla. Mindig ez alemezment. Legtöbbjük be is akart menni a helyszínre, hogy saját szemével lássa, mi történt és ezzel el is tüntetett egy halom, egyébként talán használható nyomot. Összetaposták a lábnyomokat, új lenyomatokat hagytak maguk után, s ha néhány hajszálat is elveszítettek, utóbb aztán főhetett a szakértők feje, hogy vajon kihez tartozhatnak ezek a bizonyítékok. Vajon a tettesé, avagy csak egy túlbuzgó rendőrtábornoké? Rosszabb esetben még az elkövetés eszközét is összefogdosták. Az eltelt évtized ellenére a magyar rendőri vezetők keveset tanultak morból. Csontos a fejét ingatta. Ez van? Hogy a picsába mondjak nemet egy tábornoknak, ha be akar menni? Sehogy. Most jelentek a főkapitánynak, aztán megyek utánad az Abonyi utcába. Mének? Most mondtad, hogy enyém a helyszín. Azért, hogy leszedjem rólad a fejeseket. Majd én szóval tartom őket kint, és valahogy megakadályozom, hogy bemenjenek. Te meg nyugodtan dolgozhatsz a helyszínen. Tekla azonnal átlátta a helyzetet, és helyeslően bólintott. Kösz, az jó lesz. Akkor indulj. Teklát a míg garázsban már járó motorral várta egy golf és három nyomozó. Ahogy a nő beült, a kocsi sivító kerekekkel kilőtt, a sorompót kártyával nyitották és már süvítettek is felfelé a rámpán. A teve utcából balra kanyarodtak a Robert Károly körútra, ahol a tetőre kirakott kék lámpa fénye és a sziréna üvöltése megtisztította előttük a belső sávot. Szótlanul tették meg a tököli útig tartó távolságot, ahol a hentes boltnál szinte két keréken kanyorodtak be, és kettő perc elteltével megálltak az abonyi utca torkolatánál, ahol a tizennegyedik kerületi járőrök piat lineája keresztben elállta az utat. A kocsi mellett körszakállas, erőteljes rendőr várakozott, kezét a derekára csatolt felszerelésen nyugtatta. Tekla arca felderült. Ma, ha a ki elsőnek, legalább a helyszín érintetlen lesz, mondta a sofőrnek. Ismered? Aha, körzeti megbízott, de még az a fajta, akit érdekel is, mi van a területén. Valahogy öt kéne klónozni, és nem volna bűnözés. Fel is kopna az állunk. Miért? Most olyan kurva jól élsz? A nyomozó megállította a golfot az egyenruhás mellett. – Szervusztok! – bökte meg sapkáját a föltörzs zászós. Tekla leengedte az ablakot. – Szervusz, karcsi rendőr! – nyújtott kezet a nő az ismerősnek. – Hello, Tekla! Te meg? – Ja, szerencsém volt! Mi történt? Az egyenruhás bekönyökölt a golf ablakából. Évás jött, minket az ügyelet küldött ki. A bejelentő itt őt a kapuban, és okádott. Egy hatvan körüli asszony. Alig tudtunk valami értelmeset kihúzni belőle. Csak annyit ismételgetett, hogy meghaltak, meghaltak, meghaltak. Lacival bementünk a házba körülnézni. A lakásban az első emeleten öt halottat találtunk. Hogy történt? Szerintem lelőtték őket. Az egyik kezében láttam egy pisztolyt. Megnéztem mindegyiket, de halottak. Hogy nézted meg? Nyaki verőír. Nem volt pulzus. De többeknek is szét volt lőve a feje. Nem élhették túl. Értem. Csak te mentél be? Dehogy, ladszi meg én. Senki más? Senki. Mihez nyújtatok? Ne nézz már hülyének. Az ajtó nyitva volt, gondolom a bejelentő hagyhatta úgy, még a kilincset sem fogtam meg. Utána a fal mellett stiszoltunk be, nem léptünk a szoba közepére. A testeket meg kellett nézzünk, Hát, ha van bennük élet, de nem volt. Mindketten oda mentetek? Laci is? Nem. Ő ott maradt a nappali bejáratánál. Igyekeztünk minél kevesebbet mozogni bent. Remek. Köszi, Karcsi. A mentők előbb jöttek, mint ti. A bejelentőt látják el éppen a nő sokkot kapott. Tekla az utca közepén látta a sárga mentőautót és a vörös overállos ápolókat, ahogy egy nő körül sürgölődtek. A főtörzs zászós elengedte a golf ajtaját és kiegyenesedett. Mi az utasítás, Tekla? Az utcát a két végén lezárni, de úgy, hogy ne lehessen belátni. Akkor a torkolatban lezárjuk a zicsit két irányból, meg a másik oldalon is. Remek, a túlsó végén van már valaki? Aha, Laci zárja az utcát. Négyen vagyunk, ketten itt, ketten a túloldalon. Laci, hogy van? Majd beszélnem kell vele. Még mindig zabos rád, mert a múltkor azt mondtad róla, hogy rafkós. Nem egyformán gondolkodunk a szó jelentéséről, mosolygott Tekla. Nekem ez ugyanazt jelenti, mint a vagány. Majd ezt egyszer mondd el neki! Olyan ideges lett, hogy 140 kilót nyomott fekve. Hehe, <gül> nadalgozzunk inkább! Tért vissza az alaptémához az őrnagy. Ha jönnek a nyomozók, meg a bűnügyi technika, ők bejöhetnek, más senki. És szerezzetek nekem még két egyenruhást, akik a ház kapujában állnak hogy oda még a zsaruk közül is csak az mehessen be, akinek ott dolga van. Rendben, mindjárt szólok az ügyeletnek. A golf elindult, és behajtott az Abonyi utcába, majd leparkolt a ház előtt. A nyomozók kárpáti őrnagy vezetésével kiszálltak, de a nő megállította őket a kapuban. Oké, okay, uraim, akkor itt megállunk. Megvárjuk a technikusokat! Hét és fél órával később Kárpátitekla, immár a fáradtságtól vörös szemmel állt a nappali ajtajában. Hét teljes órába tellett, mire az alapos szemlelépésről lépésre eljutott az utcai kaputól a folyosón, és a lakás előszobáján át a holtestekig. Itt először utat engedtek az orvosnak, aki futólag megvizsgálta a testeket, nincs e közöttük olyan, akiben még pistákol az élet, de nem talált ilyet. Igaz, erre esély sem volt. A doktor alig mozdított valamit a hullákon, nehogy megváltoztassa a helyszínt. Ezután a technikusok mindent lefényképeztek eredeti állapotában, majd ismét az orvos következett. Ezúttal alaposabban megnézte a holttesteket. Tekla az ajtóból figyelte, amint a rendőrorvos éppen az utolsó hullát vizsgálja. A kezében tartott diktafonra csendesen mormolva mondta rá a megállapításait. Egy idő múlva kinyomta a hangrögzítőt és feltápászkodott. A térde hatalmasat recsend. Á, francba! Nem való már nekem ez a tornázás. Vagy éppen többet kéne tornáznod, doki? Mosolygott rá Tekla. Az is lehet. Na? Mindegyikkel lövés végzett. Eléggé egyértelmű. Hogy történhetett? Első blikre azt mondanám, ez itt. Mutatott a földön heverő idős emberre, Akinek a félfeje hiányzott. Lőtte le az összes többit, aztán magával is végzett. Fő önmagával végzett? Nála van a fegyver. A bemeneti nyílás az álla alatt van, a fegyver torkolata beleégett a bőrébe az állkapocs ívének a közepén. A bőrre szorítva sütötték el a fegyvert, és a golyó alulról felfelé haladva furta át a fejét. Általában ez öngyilkosságra vall. Ennek is megvan a maga kultúrája. Vagy a szájukba veszik a csövet, vagy a halántékhoz szorítják, vagy az áll alá. Itt erről van szó. Nézd csak fel! Tekla a magasba emelte a tekintetét. A menyezeten vörös, spriccelt vérnyom látszott. A doki folytatta. Amit ott fent látsz, az vér, soncsszilánk és agyvelő. Pontosan ott állt ez az ember a pisztoly elsütésének pillanatában, ahol a plafon beszennyeződött. Miből gondolod, hogy ő lőtt a többire? Nem mondtam, hogy ő lőtt. Azt mondtam, Első blikre azt mondanám És másodikra? Nem olyan rohadtul egyértelmű de menjünk sorjában. A többieket is lövés érte, nézd csak meg! körbe mutogatta holtesteket. Ezt az öreg urat itt a fotelben érte a golyó, a fél agya ott van a fotel támláján. A két öreg asszonyt ott érték a lövések, ahol vannak. A negyedik meg itt lenne a földön, az arcába kapta. Egyik sem rászorított lövés, de azért közelről kaphatták. Lehetett az ötödik öreg a gyilkosuk? A doki megvakarta a fejét. Valami nem stimmel. Elmondom, miket vettem észre, aztán te majd összerakod. Elvégre a te szakmád. Hallgatlak! Először is a sérülések. A sebek. Nem, az egyéb sérülések. Miféle egyéb sérülések? Annak a nőnek ott a földön, akit arcon lőttek, el van törve a válla és alig ha nem a csontja is. Vagyis? Valaki még volt itt. Ki? Aki megverte az öreg asszonyt. Miért nem bánthatta a fegyveres öreg? A orvos szarkaszikusan elmosolyodott. Nézz már rá a tatára! A szél is elfújta volna. Nincs a kezén ütési nyom? Nincs. Nem sérültek a bütykök az öklén. És ha pisztolyjal ütötte? Elképzelhető. Majd megmondja a nyomszakértő, vagy én az öreglány boncolása után. De van érdekesebb is. Mi? A fegyvert tartó keze el van törve. Kárpáti őrnagy szeme kitágult. Hogy micsoda? El van törve a keze. A csukló csontjai mozgatásra úgy ropognak, mint egy zacskó kukorica. El van törve az a keze, amellyel lőtt? Pontosan. Akkor hogy tüzelt? Fogalmam sincs, de szerintem ezzel a kézzel sehogy. Jézusom! Tekla tanácstalanul körülnézett. Az eredeti teória egy pillanat alatt szertefosztott. A technikusok ez alatt nézett centiméterenként vizsgálták át a nappalit. Mindegyikük fehér kezes tábast, csukját, gumikesztyűt és műanyagburítású cipőt viselt. Úgy mozogtak, mint egy csapat különös manó. És akkor még nem beszéltünk a párnáról, mondta lassan a doki. A nő összerezzent és ismét a rendőrorvosra nézett. Miféle párnáról? Arról a díszpárnáról, párnáról, ami ott hever a halott asszony mellett a földön. Mi van vele? Át van lőve. Többször is. Az egyik oldala erősen megpörkölődött, hogy belenyomták a fegyvercsövét a lövés előtt. A másik felén tenyérnyi szakadás van, a tömésnek használt kósz szétszóródott, és annak a nőnek az arccsebében is találtam pár szálat, akit ott lőttek le. Te most azt magyarázod nekem, hogy hantompítóként rászorították a fegyverre a párnát, és úgy lőttek? Pontosan erről van szó. De nem minden lövést így adtak le. Akkor ugyanis teljesen rongyá ment volna a párna. Ráadásul többek sebeiben nincs is Kóc. Őket a párna nélkül lőtték agyon. Tekla eltöprengett. Miért tompít valaki egy-két lövést, ha nem tompítja mindet? Hát ez az. És ha már itt tartunk, miért akarja elleplezni a lövések hangját az, aki aztán öngyilkos lesz? Nem mindegy neki? Ez pedig a második jó kérdés, Tekla. Találd meg a választ! Az egyik technikus felnézett és szemével Kárpáti őrnagyot kereste. Tekla! Jövök! a nő leguggolt a nyomrögzítő mellé. Mit találtál? Egy üvegcsét! A kezében tartott csipesz hegyén egy alig 5 cm hosszú, Vékony fiola billegett. A fotel alatt találtam, amiben a halott férfi ült. Kárpáti tekla elhűlve nézte a parányi üvegcsét. Pontosan tudta, hogy valahol már látott ilyet, csak azt nem tudta, hol. Agya a kétségbe esetten kutatott az emlékek között, de egyelőre nem lelte a megoldást. Hol a fenében látott már hasonlót? Megszólalt a mobiltelefonja. A kijelzőn csontos alezredes neve jelent meg. Tessék! mondj valamit, Tegla! Már nem nagyon bírom visszatartani a pisomásokat! széhezott a tábornoki nadrágok szélén látható széles, égszínkék csíkra az alezredes. Emberölés! Elsőre úgy tűnt, hogy négyüket az ötödik lőtte le, aztán öngyilkos lett, de egyre kevésbé hiszek benne. Miért? Hosszú, majd bent. Akkor mi történt? Szerintem beállított helyszín. Valaki kivégezte mind az ötöt, aztán azt alázatot akarta kelteni, hogy négyes gyilkosság és egy öngyilkosság történt. És ki lehet a rejtélyes idegen? Fogalmam sincs. Az faszal. Oké. Okay. Tekla, tartom a hátom. Folytassátok. Értettem. A nő kinyomta a mobilt és ismét a fiolára nézett, amit időközben villámzáros Nellon zacskóba csomagolt a technikus. Az őrnagy nagy mobíliával készített róla egy fotót. Arra gondolt, hát ha jó lesz majd, ha végre beugrik, honnan ismerős neki az üvegcse. De addig még rengeteg dolga van. Az órájára nézett. Ma sem végeznek éjfél előtt.